الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه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 وَمَنْ يُدْلِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنجر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون مزما عزت حاضرینو مسلمانانو ورو ما دغه کتاب داتوشته مه پارید سور حشر یو آیات مبارکاستا سلوان دي تلاوت کو د دې آياتي مبارکه لفظي ترجمه دا ده الله فرمایي ایمان ایمانوالو چې تاسو دې ایمان داوي کوي ځانته مؤمنان وایي اتق الله دا الله نه ويریږي ولتنظر او دې غورې سوچ او فکر دیو کې نفس یو نفس ما قدمت لغد چس دروان دلی گلی د ده سبانی رز نپارا <تصفح> سبانی رز شیغم مرگ ده آغا قیامت ده دی ده پارا مخی ده سلی گلی بیا فرمائی واتق اللہ ده اللہ نعوی ری گئی. ان الله خبيث الله خبير بما تعملون خبردار ده په هغه سوچ تاسو کوم عمل کوی په دې آیاتی مبارکه کې الله ایمان والو تا د تقوا د خپل خوف او د ير حکم کوي اصل کې تقوا خوف الهی ده الله دا دنیا او اخرت کې د نجات او د خلاصی ذریعہ او سبب جوړي دي او رب العالمین د دنیا او د اخرت سمره کامیابی چتړلې دي نو دا غي تعلق او دا غي تړلې ده تقوا د خوف الهی د خشیت الهی سره کړه چې وینسان رب العالمین له ویری او د الله دې یاری مقصد دادے دخپلی عقیدی بارکی او او دا دې چې د خپل عقيدي بارک یو او وي ریږي او عقیده د قرآن او د سنت مطابق وي د قران او سنت مطابق د ایمان د توحید عقیده وي دارنګ یو سړې د خپل او اعمال مبارک وي ریږي چدې د اعمال د سنت طریقې مطابق وي او خالص د الله درزادت واره وي یو سره د خپل صورت بارک د الله نوې ریږي چې د تا صورت او شکل د الله او د الله د حبيب د حکم مطابق وي دا رنګه د خپل سیرت او اخلاق واره کې یو سره وي ری چې د هر ایمان والو سیرت خوې او اخلاق دا داغه الله د دا حبیب صلى الله عليه وسلم د طریقې مطابق دارنګ یو سره د خپل اولاد بارک دې د الله له ویری دا غي تربيت د شريعت موافق او مطابق یری هر اقدام داخلي چر سره د خپل لین دین معاملاتو بارک ويری او د هر چاله دین او معاملاته دا د الله د قانون او د نبي عليه السلام د طریقې مطابق یار ا کدام راغلی شیا وسړې د خپل گاونډي مسلمان گاونډي دی یا کافر گاونډي دی داغ بارک الله نو یریږي چې د گاونډي سه حقوق دي بلکې انسانان خو انسانان دي چې د حیواناتو بارکم دې رب العالمین نو یریږي چې د دې حیواناتو سه حق دي ماته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی دي نو دا سیدہ عقیدې او دا اعمال او دا سیرت او دا صورت دا معاملات و دا گاوندګری بارکی چې موږ د الله نه اوریګو دا الله حکم دا الله د حبیب طریقه ځام تړوال دی له نو دا دنیا او خیرت کی زموږ د نجات سبب دی دیو هر معامله کی هر عمل کی درب العالمین نېرا د دیو جنا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چ دنیا کې اوسړه سم رسی زونه راځبکې کاغه دیني دي او کو دنياوي دي پټول کې بهتري شي هغه تقوا ده خوف الهي چې د هر انسان په کې دا الله خوف او د تقوا مقصد دې رب العالمین د اوامر او پابندي او د الله او د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم دا فرمانو نزان ساته د جنداللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے لیو حدیث پاک کی راغلی ویما تا یو آیات قرآن شریف کی معلوم رئی کہ خلق پدی یو آیات عملو کی ویبس دا بور تکافش یعنی تمام قرآن پاک مقابله کی یو آیات بانے کی یو مومن مسلمان عملو کی. نو دا آیات و دو دنیا د دا خیرت نپارا دوی ته نو صحابہ کرامو فرمایل دا الله حبیب غکم آیات ده نو نبی علیہ الصلات والسلام د سورۃ طلاق دا آیات مبارکه ولست دي آیات مبارکه کې فرمایي فرمایي ومن مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سوچ صحیح مانو کې دا الله نه ویریدو نو به ګرځي الله د په اراده هر دینی او دنیو دنیوی مصیبت نه د وتور زیولار وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ حَرَسُوك چې د الله نه ویریدو نو یجعل لهو مخراج او بقر زوی الله د پاره مخراج د هر مصیبت نه دوتو زیولار ويرزقه من حیسو لا احتسب اخر کی فرمای چا کی صحیح یرا او تقوا او خوف الهی راغ و يرزقه من لا احتسب الله ورزق ورکی دها طرفنا چه د په خیال گمان وهم ذهن کی بنراز و يرزقه من هیسل یاختسب یدي وینه قران شریف تلاوت چتا سو کوي نو سمره یا اخروي کامیابی شيلي رب العالمین داغید د پار داغید حصول لپارا داغید حاصلول لپارا تقوا خوف الله د شرک ز قرآن سے مسلمان سے کہ کافرم نہ الله نہ یری بلکہ شیطان بارق قران شریف چراغ دیا و ازدا الله نہ یری گ سورہ انفال کی رب العالمین ذکر کړي چې غزوه بدر کی شیطان چکلل مشرکان نو تکیدن اور توئی ای انی اخاف الله ازدا الله نہ یری دنیا کې چې څومره غیر مسلم کافر دي او غید الله ذات وجود منی ټول غری در رب العالمین نه یری شیطان او مجزدا الله نه یریګ اسکه مسلمان او مجزدا الله نه یریګ نو دایره بااله دلا فائدہ ورکای چې د الله داوامر او پابنوی د الله د نواهیونو د زده اجتناب یو سړیش پاورز د شریعت متحرم مخالفت کای د هغه سیرت د هغه صورت د هغه زندګی معاملات دا غم خوشحالي د شریعت نه خلاف تا او دی وزره الله نه ډیر یریږي تر دې کله هغه یې سره دې جاړي دغه جړاو دغه یرا چې دې د الله قانون منولو ته مجبورکړې نه دایر د الفاید نه ورګې دې وجنه د الله د یری مقصد ده چې کمروه کې کم او حکم د شریعت مونږ او تاسو ته متوجی کیږي او هغه باندې زمای عزت مند مونږ او تاسو پابند یو نننن د الله تر طرف نه د موز حکم ده مازیګر وقفه بیا ده الله تر اف نه د موز حکم دی د تیرشوی می عاشق د قربانای حکم دارنګي الله رب العزت تر طرف نه مختلف اوامر راضی خوف الهی دی توي چې دغه اوامر پزې زیر ورو دارنګ زموږ استاد سر ژوندۍ سره ودونه غمون دا لري یو سړي باندې الله خوشحالي راوستا اوس دیوي بہ مسلمان زب وادسن نکو دغه وخت کې خو الهی د جره دا, دا, جر دا واده خو سنت ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم دغه وخت کې د الله یرا او د الله او د الله د حبیب محبت دازه چې په اغه ترتیب یو سړی خپل خوشالیو کې چې کم ترتیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دارنیو سړي باندې غم راغ نو په غم کې د اغه نظریا اغا اخلاق اختیار کی چکم حکم دے د شریعت که خیرات کول غاړي نو دے د قران و سنت او سنت ااو د حق پرست علماو نه ته پوښو کی چې زمونږ په شریعت متوهاره کی مړی پسې د خیرات څه طریقه مړی پسې د دعا څه طریقه له هغه پسې د اسقات څه طریقه درن جیو گاوندې نه دغه وخت کې خوف الٰہی داله چې دا هغه سره د شریعت مطابق مونږه تاسو سلوکو نو کدغشان خوفی الهی راشی نو دا با دنیا و خیرت کی رب العالمین دنی جاتی او ذریعو گرزو نگی وجن صحابه اکرامو تا دا اللہ حبیب چی وسیعت کولو بای صحابو تے وسیعت کڑے نو الله اللہ حبیب اوسی کم بتقو اللہ رنبے وسیعت زمان دادے دا اللہ دا یر بارک تاسو لوسیعت کو چې تاسو دا رب العالمین یر پزرکی راوڑے لخ قل سیرت او صورت او د تمام ژوندای مبارک د چا پزره کی زمای عزت مند چیر رالا دنیا کې الله مدد و رازی لکاس او بدر مبارک کی سوره انفال کې آیات مبارک راغله او ټول کیا هغه شام شانو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا الله مدد راغ الله و ان تتق الله یجعل لکم فرقان الله و ای زما مومنان او بندگان که تاسو صحیح مانو کې زمانو نو يرې دئی زب فتح او غلبته سو درته کې د بدر په میدان کې د صحیح خوف الهی هغه معیار په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کې پرو د الله مدد او نصرت را الله را, را. مدد او نصرت د بار ملائکرو نیک نو کو د دنیاوی فوائد دی او کامیابی دی او کخروی دی زمائی زتمندو دا در درب العالمین پا خوف بانی رازی او بیا خوف ماتاوستو یرا چې هغه د قانون شری مطابق بھی لکه دا هر عمل پا وقتی اغا عمر او اغا حکم منل دا درب العالمین تقوی و او بیا دا هر اغا عمل د درب العالمین روان دی دا الله په حضور کې دا جڑا کون چی اللہ دا عمل اس کبول که تش عمل کول نری لگر دی آیات کم دو پیری کتاز ترجمہ ری دی دی دی بیاوی ورپسید بیاوی واتقو اللہ بعضی مفسری رو ذکر کریم دی چی یوز لیوی اللہ نوی ری گئی دا دویم زلوی اوی ری گئی دا دیس مقصد دی ندعوی یو فیدہ مفسری دا ذکر کری دا اللہ رو کتاب دیر حکمت دیگر وېدا اول یره دا, دا چې الله نوېږي کې یې نه اعمال کوي اوامر فزېزه وروړي دا الله دا الله د نه فرمانونو د نواحيو نه اجتناب اس دا د وی مذل وې یېږي دا الله نه د حکم اوامر چې دي ادا کړي او د کوم نواحيو نه اجتناب کړي هڅې ته پر الله ته اوجړيگا چې دا اعمال دي اوامر په شکل کی دی. یا اعمال د نواهیونو د اجتناب په شکل کیلي چې د الله کو حضور کې قبول او مرض انکه قران پاک تښ داني ویلي چې اعمال وکړي ځني وقته سره ډيرا اعمالو کي ډيرا اعمالو او خبره تر سره ولرسي مليوجه قران شریف کې چې تاسو تلاوت کوي نو الله داسې فرمایلي من جاء بالحسنات فلهو عشر ام صالحا چا چې زان سره نيکي تر خيرت رو رسوله نړیې دې نه هیڅ مقابله کې الله لسبدنی ګور نګور یو دې کې کولي یو بیا دا غني کأي حفاظت کولي او غني کې تر اخرته ځان سره رسول نخوف الہی کې د امر راځي او سړي اعمال کل او کده بس عمل میو بس ما خپل کار پورو کو او چې الله قبلې او کنه قبلې نو دا خبرم دې تر سره ده بلکه دا هر عمل لپس کوروکی عمل لیاو کلوی عمل لیا خوف الہی دام دے چی بیا راغید قبلی دو د پارا رب العالمین تاو جاڑی لکہ دا آیات دا سور مومنون چکل نازل شو حت اللہ سمع پارا که سور مومنون کی راغی لی دا آیات مبارکا چکل نازل شو الله فرمائی والذین یؤتون ما آتا وقلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام ترالہ اگر آیات معنی دا سره و یاغا کسان یعثون ما اتو چه دای کوی هغه چکڑی دی. او یو معنی دا دا دای ور کوی هغه چ او زرونه له الله نه یریږي چې دای به الله ته واپس کی ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی قربان داغه خلق یادای چې غلاې کړي د غلا نه پسېری یو سړي بدکاری کړي د بدکارۍ نه پسوسېری یا نور ګناهونه کړي د ګناہوں نه پسېدی وی داغه خلق یادای نوبي عليه الصلاۃ والسلام ورته لا یا بنت صدیق اے د صدیق لوریدا داغه خلق نه یاله چې ګناې کړي وو د ګناه باو جو دیریږي بلکې داغه خلق یادای موزه کړي روزې نیولې زکات ور کړي حاجی ادا کڑے جہاد کڑے نور د دین کارونه کړي هو سارا د اعماله نا فضلت خوف الهی چې دا به قبول شي او کنه بشک ندی د یو جن او لمحو د اخلاص په علامه او نه خت کې لمدادي چې دا هر عمل پس کچري سره کې دا فکر او درد چاته الله نصیب کو چې دا جاړه چې قبول بشي او کنه بش ندي د دا د عمل د قبل دو ان الله نخره لازمایز ته مندې مونږ او تاسو نه د خپل سیرت او صورت ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کول او مطالبه نه دا بلکې کې انسان دا وسیرت او صورت او اخلاق هغه د شریعت مطابق دی هغه د الله د اوامر او پابند دي هغه د نواهیونو دا غي اجتناب دي نو سره د دین وبدي الله تجاری جوزدا اعمال تر سر او رسي او دا, دا الله قبول او منظور کی او په دغه اعمال او باندې زما عزت مندو خاتمه وش پدغه اعمال وبان خاتمه نو آیات مبارکه کی ذخوف الہی زمای زت مند ذکر ده ذخوف الہی ذ رب العالمین ذ غیرا تاغه نجات ذریعہ او سبب جوړ شو نامخینه امت سلف صالحین چورتا وای جغله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شکل کې اوغه تابعین په شکل کې اوغه تبع په شکل کې ذ حل کو نجات ملاو دے نذو خوف الہی او د الله دې یری د وجن ملاوت ده رب العالمین دې یری د وجن ملاوت ده د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دعاګانو کراغلي وای دخل خلافت پاخر پا وقت بهدا دعا کولا یا الہ العالمین دومر خوف الہی و سمر مهلته کڑے سمر قربانی کڑے سمر پر امت احسان ر عمر رضی الله عنه یا الله زما د خلافت دا زندگی درنغان مچ سر پر سر متخلاص کړي چنه مال اجر شی او نرا باندې وبالشی و یالله کا سر پر سر د تخلاص کو چنه را لا اجر شی او نرا باندې وبالشی نو الہ الامین زپ دې خوشاله مودا در نسوال دا خوف الہی د چیزو کی راشی اخر کراږي چه اخر اخر نه حجو کو نو مینان نبی پلا یو خور دېغه ته محسب و تاسو د کانو دې له جون قدرت کې مخه مو ریذری ای باندې سینه ور واچوله یا الہ ډیر په لا او زیریګ اسنه حقدارانو ته حق دارانو تحق ان رس او یو صاحب حق د خپل حق نه محروم پاتې نشي الله مازان طرف توای حضرت امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله عنه کله ما عزت ملک مونږه تاسې کامیابی وغواړو چې د خپل سیرت او صورت د خپل اولاد د خپل معاملات او د غم خادي د گاونډیانو تر دې چې حیوانات مبارک مونږه تاسې د الله رب العزت د حکم دا الله د فیصله خیال ساتو لوکه چری تک خوف الہی زمو استاد نصیب شي نو دا زمو استاد سو د کامیاب شي په دې باندې یو انسان دنیا کې د مشکلات او تکالیف نه الله بچی او د اخرت کې کامیاب وي رب العالمین ټولی د دې تقوا سره تړلې لکه صبره جنته وادي چی شي ال اخره पारा سور بیینه کې وایي که مومنانو د پاره جنتونه دی پایې کې به نهرونه وی پایې کې به دا خوشالۍ اخر کې وای زالکالبن خشی ربا ودا د عمر انعامات او سانات ګوره هغه شاده پاره دی چې څوک د خپل رب نه یری چې زبر الله مخ کې ودری او پداسه حال کې ودری غم حدیث کې راغلی له څنګه انسام راغله تاسو به د الله په حضور کې ودری مخ بیا بل وی سر تور وی بربند وی اے مددگار بے شک نی اگر رب العالمین با طول بندگان تو میدان دا مشہر کی ہوئی لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترتتم ما خولاکم ورا ازهورکم اللہ وہی بندگان و طول رالت شتور علی نا مالشت انا ولادشت لکه څنګه پاول ځل کې چې می تاسو په داګړی وای واتارکتم ما خولناکم ورا ازهورکم هغه ما چې دنیا کې صدر کړیو هغه ټول مشاع تر تفریحول نو تشتور به وینسان راشي بیا به زت مندو زموږ استاد دې زندګي الله موږ ته سنت تفوسکه سیا بندا ما زندگی در واش پې ته کالا او یا کالا یو یو نعمت با اللہ رایا دے قرآن شریف دا آیات تے وَيْ سُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَنِنَّا حدیث کے راغی لی پا گرمائی کی در لیخی عبو میں لاؤ دی نعمت تے دی تا پوش پکی سختا کی دیخ سوری دلان نناس دا نعمت تے تا قرآن شریف پا نعمتونو کی لوی نعمت تے تا اللہ حبیب دا اللہ پا نعمتونو کی لوی نعمت تے نو قران مبارک کی تکوس بکئی دا سید البشر مبارک کی نو الله دی نعمتو تکوس بکئی بیا غذ ایک زم عزت مندو پدروغو سڑے نخلاسی پ دوکا او دروغو په قسمونو نخلاسی آغذ ایک دی نجاست سے چھ سے عقیدہ او د شریعت مطابق عمل ابراہیم علیہ السلام دو اغانو کی الله سورہ شعراء کی وئی ابراہیم علیہ السلام فرمایي ولا تخځنی یو مایوباسون یو ملایان فمالو ولا بنون إلا من الله بقلب سليم. ما من ااطلله به قل ب سلي وه لالم نه ما پهغرض د شرم لګ یو رسي نوسااتې چې دا ټول خلک بهقبون نه را پورته ولا تخزیې یو میوباسون. الله اما مے رسوا کے مے شرمندہ کے پا غورت چلا حلق به قبرن نہ اپورت کرے شی یومالائن فہمالو ولا بنون او رزبانی چه مالو بچی به فائدہ ورن کی کدی اوسڑی ډیر مال لے ډیر بچی دی فائدہ ورن کی دی فایدی شی سره من ات اللہ به سلیم مگر چا چې الله تدا سيزل راوړې چې هغه روغره مټ دې د شرک او د گناهونو نه پاک وې قلب سليم نيته وي چې کې شرک ني پائے کې بدعت ني پائے کې کی کی کینه ني پائے کې حسد نی بلکې هغه د محبت د الله او د رسول لڑک الا من ات الله بقلب سليم مگر هغه سوک چې الله ته پس هي زړه سرا زمای عزت مند راتللې دې وجهه تقوا او خوف الهي او داسې شیره د مغو تاسو د خپل بدن د خپل بال په چوارې را سوچ کو او رب العالمین نوو هر هر مسله چې یو نو چې دا وایي چې د مات وایي اکثر موږ مسله و او نا غیله موزانمو په فارغ کړي وایي چې دا فلانی لوي هر سره د خپل لفظ د خپل معاملات د خپل اولاد د خپل غم خادي د خپل گاونډيان مبارکی د رب العالمین ير او خوف پرځره کراوي ذرب العالميه يرزع زمو استاد زم عزت مندو د نجات ذریعہ دی آیات مبارکه کیندغه حکم الله فرمای اے ایمان والو د الله نه او یریګ او هر یو سړی دی سوچو کی ول تنزور نفس ما قدمت لغا سوچ دی کی یو سړی چې دد سبانه ی د پارس شه مخ کې لګل سبانه ی مندو د قیامت ورځ اغن ختمی دون کی عمر دے. هر سړی دی سوچو کی وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتْ لِغَتْ هر سرے دی سوچو فکرو کی چیدد سبانی ورزید پارا سشے لیگنے ایدی و جنا چیمونگو تاوزمائی ذتمندو کوششو کو, کو. خپل وقات فارغ کو ذکر کو تلاوتو کو سور فرائز دي واجبات تی سنن دی اغسائی طریقی سرمونگو تاسو ذتمندو کوششو هر سړی له پکار دی چې له ماهام د ځان سره محاسبه کوي جنن سو وخت سبا شوی مانسو کل د اخرت د فارمې سوکل یادي د دنیا د فارمې سوکل داران کی زما جبه څنګه استعمال شو د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم په روزانه دعاګانو کې دام راغلي چې اللهم ان اعوذ بک من شر لسانی ومن شر بصری ومن شر سمعی الله د جبد شر نظر نه پرایي وغو اللہ د سترګو د شر نه پناه ایوړ اله الا الامین د غونو د شر نه پناه ایوړ نار سره دی سارنه تر ماخه مسول چي دماغ او غونا د شر نه محفوظ وکړه ځکه الله او رسول الله فرمانی په غونو او لذ دازي غونو شر پسترګوان د الله نافرمانی کول دا د سترګو شر واجب وان د الله نافرمانی کول دا د سترګو شر نه قران شریف کې الله فرمایي سور بنو اسرائيل کې ان السما والبصر والفؤاد كلوا لايك كان عنه مسؤولا الله او اجازه ترګيدي کو غنه دي کو زروني د هاريو اندام بارکيت په اوسم کې د هاريو اندام بارکې زمایزت مند په نو عمر تیریږي لاسه چې روزانا موږ او تاسو ځان چې دا رز کې تیر شوا دا عمر پس کې تیر شو یا یو رشیدی مو تاسو قبر او اخرت نږدې کیغو نه آیا موږ د قبر او اخرت لپاره ستاسو تیارې وکړو بلکې مسله له شریعت داله سمرجي او سړی ورس ديري کی نو قبر له نږدې کی لوټ اعمال شی واکول پکار دي تاسو درځی کی راچی امام مالک رحمت الله علیه موتا کی ناواخیاں ذکر کړئ و یا دور په مدینه منوره کی داو یا دور په مدینه منوره کی داو څې سالو ته کال ولا به وسړې ورسې د نړۍ وی کارونه چټی کړې بیا به ست د اخرت فکر وکړه نو موږ تاسو مایزت مندو کده دنیا کار چټی کولې نشو په کار خدایو چې یو ی ورس تیریږي نو په کار دای چې موږ یو عمل سیوا کوو تلاوت سوا کوو په دې قران شریف ځان پوه کوو چې موږ ایمان او هدایت دارې اصل وجہ زموږ د تباهې د عقایدو یادونه آیا موږ د خبر او آخرت لپاره ستاسو تیار یو بلکې مسله د شریعت دا سمرجی او شریعت سره د دې کې نو خبر نه دي کیدل د اعمال سوا کون پکارت تاوسته درڅ کېدا کی امام مالک رحمت الله علیه موطا کې دا ذکر کړی و یو دور په مدینه منوره کې یو دور په مدینه منوره کې دا چې سلیخ تو کال او له اوسره او رسې ته د بیاوی بیا به ست د اخرت فکر وکړه نو نو تاسو زما یو تندوک کدی دنیا کار چټی کولې لې شنو په کار خدایو چ سمرا یوه ورځ تیریږي نو په کار داري یو عمل سیوا کو تلاوت سیوا کو په دې قران شریف ځان کوو کو و دا دا دا. زمون دین ایمان او هدايت دار اصل وجہ زمون د تباہی د عقاید او یاد نور رسمو رواجونو دا دا دار چې موږ د الله کو کتاب ځان نه لې پې کړې لایکی بني کتاب الله باندې موږ تاسو زمای ست مندوزان پوي د دین الله کتاب تکینو د دې الخاص صحیح کو د دې زمای ست مندوز معنا صحیح سچ دي هغه بني کتاب الله کې تاسو مرچنګ عقیدتان تکرو یا ځنه وخت د دین بارکه حیرانه او پریشان ایو داغي اصل واحده وجدا دا چې موږ د الله کتاب تناسلی د ایمان د هدایت د انسانیت د سدقیقو د پر کتاب الله راله نو کومو تاسو دې کتاب ته کینو نو د هر مسلمان مؤمن ته په خپل جمعات کې را سم ماحول پکار دی چې دې کتاب الله په مقصد کوش دا شام نن انشاء الله مو تاسو کو کنه پکو چې الله دې کتاب لکې وردا کتاب دې چې انسان نه انسان جوړي اخلاق او کلی سره تبدیلی راضي پاک عايد او سرپدي کې تبدیلی راضي دا اخرنه کتاب دې الله زموږ او تاسو ته هدايت په اړه دا الله رب العزت دغه جنه زمايږه موږ چې موږ او تاسو الله کتاب ته کیلو ټول <سؤال> دا وعده کوي چې موږ الله رب العزت کتاب باو پاپنده سره زمايږه موږ چې موږ او تاسو الله کتاب ته کیو دا هدايت کتاب دي تاسو غواړئ هغه صحابه کرام کم کوم شان دي دغه قران شريف د نزول لمحه کې <tunnels> لیکن ده قرآن ایک حاک درات لو سراء ده صحابو کم, کم شان جوف ده هر صحابی زانتا مناخد دیو زانتا دا غاغ زندگی ده امت د پارا ده زندگی تیرولو یونمونل ده کتاب اللہ ده وجنا غیتا اللہ رب العزت حدایت کرو اور کتاب الله ده وجنا ده دی عمل ده وجنا ده دی ده علم ده وجنا صحابو کرامو تا اللہ رب العزت دمروی شان ورکرو دمر له شاله ورکړه وجهنه دنیا او اخرت ټول خیرونه په دی کتاب کې موږ تاسو چې موږ په 24 گھنٹې کې دا پزال لازم کوم د الله کتاب باور ولري د دې کې ار خبره راکړي چې مخه لرزه زګسمر چې ایمانيات او د عقيدي خبرې دي ناغ طولت قران شریف کی اللہ ذکر کری ذکرات ایمان د مسئلے د پاره مفصل کتاب ده نشمن زم عزت مند رب العالمین کتاب او عروذ د دې د پاره اهتمام وکي دې زمون په اخلاقو کې زمون په زندګي کې الله تدبیری داولی قرہ وصدقول لذی خدل م مقام ده پس کلاوت امسره حدیث پاک کراغه د نبی رحم السلام فرمای زغن باندا څنګه رازی له چې زنګ رازی بیا اوس باندې د زنګ د پاره اسباب دې کېدو دا الله حبیب فرمایلی زړه چه شخص دا اخرت او, او دا قبر او الله له ملاقات نه غافل شي او ژوند غفلت پرای شي نو دا غې صفای له پاره وسی ژوند یو دا الله کتاب تلاوت دې مرګ ډېر ډېر را یا دو مرګ زم عزت مندو ډېر ډېر را یا دو او دمر په نسبت نه لګیږي راڅوخ راز په ولاد رازي جمعات کې رازي په سفر کې رازي په حالت اقامت کې رازي دا مرخه ته نه لګیږي کنه دیر دیر مرګ را یادول دول خو دا مرګ هیڅ مرګ را یا دول چې زب مرمده کافر بنې کنه نه بنې مرګ یادول او دا مانل چې مرمبا نو دا ګور کافر منی علماو لیکلي دا څه مسئله شي شاپه کې خلاف نه لیکره خو یو مسئله اتفاقی ده چې مروبا دا د هریانو مې مروبا کافر مې مروبا د کوم تنتش مرګ مانی چې مرم با ويره فنا برادي با سره وي مرګ شته یعنی په سره ساربانو پریږدي چې سې خو حيا کوه رب کریم قران شريف کې دا سې وي فرمایلي ويا ايها الذين منتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون مرګ شتاو حق دې به تیارې ولا وکړه چې مرګ پتاوه نیدا حال راشي چې تد الله د الله رسول تابعدارې الله او د الله نه او يرې غي په حق ياله سره او پتا څه دي مرګ شي مگر څه تاسو سي مسلمانان مسلمان واي د الله تعبدار ته چې تو ظاهرا باطنا سیرتن صورتن دا د الله تعبدار نو پداسي طریقي سر زمای عزت مندو چې موږ تاسو مرګ منو او پداسي طریقي زمای عزت مندو مرگ را شي نو ان شاء الله عذاب د کامیابیو په سبب جوړای د کامیابیو زریعه به جوړای کوچی پدی ترتیب باندې موږ تاسو مرګمنو تاسو خواته وي چې مرگ د هر خوب منی دا سم مرګ منل مرګ منل بدای چې هغه په سیرت کې تدبیری راشي مرگ منل بدای چې په صورت کې تدبیری راشي په اخلاقو کې تدبیری راشي زمای عزت مندو زموږ تاسو په غم خادای ژوندۍ کې تدبیری راشي الله دې دا سم منل موږ تاسو ته نسب ځغې سره زموږ ظاهره او باطل پدې کې زمای عزت مندو تدبیری راش او حقیقتا د شریعت کم حکم چې صحیح طریقه سره ومنل شي ناغې سره الله رب العزت زندګۍ کې تدبیری راوې هر یو حکم چې ومنل شي او خاصکر زمای عزت مندو د هر عمل او د هر زندګۍ جوړې دو اصل هغه قران شریف دی چې موږ تاسو ته تلاوت کوو هتوش تلاوت دې په حقوقو کې یندی د حقوق انتها د داد دی د حقوق کیو حق ندی د تلاوت نو پس دی په معنا ځان پویوللی بیا زما عزت mondo نه پس پدی عمل کوللی او بیا د قران پاک تعلیمات عام کوللی او اوس په فتنو دور ورده مشکای شریف کې راغلی حدیث باب الفتن کې مراغله او کتاب العلم کې مراغله فضائل القرآن کې د حدیث ذکر نبي رسول الله دې رښتنی برش تا څو غره نن کوم کیسه فتنې لشته د اسلام مقابله کې هر قسمه فتنې سر اوجت کړي تر دې با د روایت اتران جدا سی فتنې براشی جدا اقل من اکل بحیران پدش دی واقل انسان عقل بهران پدش صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وي چران الله حبیبته جدا دمر فتنې سر اوجت کې سرګندې شي ندین د نجات دوتو نار وسی الله حبیبته قران او وداسنه چې قرآن شریف پال مارای کی پروت تے. او صرف به مسلمان زموږه ځ مسلمانان دام داوی پاداب او علماء لیکلي چې ته شیخ کولو نو ته ش قرآن شریف ته یا د اغې په قیمتي کپرو کې یا په قیمتي المارو کې یا اغې فسرو اس پیلو زره په قبول کلو د قرآن حق نه ده د قرآن شریف نه په هیڅ مو بچ بچيږي چې د دې علم او عمل تاسو لري د تلاوت تاسو بلکې دا پور قران کلیه خبره دا دجال له فتنه نشته دا وخت چې جمو کې در لکېره هر نبی دنیا تر اغله نو د دجال له فتنی نه يرولې هر نبی عادمه আলাইه السلام نه راواله تر جنابی نبی کریم صلی الله علیه و سلم په هر یو پیغمبر خپل امته د دجال له فتنی نه يرولې او دا علماو وکړي چې د دجال فتنه دمر خطرناک ده نه مخ کې دا سه فتنه تیر شي نه بد دینه فساد سه فتنه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی کم مسلمان مومن چې د جمیه پره سورہ کهف وای د دې جمیه نواله تربلی پوری ک دجال سرګنشو الله به ته دی تا دا, دا سې کتاب بلکې د هم دا روایتو کې راغلي مسلمان مسلمان لچله حياته نو د اوله سورہ کهف نه یاد دي په دې روایتو کې د اخر سورہ کهف نه او د الله حياته نو دیو د دجال فتنی هغه لاندې بنراز دا د عظمتوند د دمر لوی کتاب دی چې د دې ټول زداه خلې شه دي د دې یو صورت لس آیاتونه د دجال لفتنې نه الله رب العزت د نجات یو سبب ګرځي هو وروڼو د کتاب نه محروم تاسو ګر ټول اکثر دکاندارانی کوي کې اسړي سره ګاک نیو قران شریف یې د تلاوت کړي ته صحابه کرامو د نور دینی شغل له علاوه فارغ اوقات د قران شریف په تلاوت کې وکړو د قران شریف په تلاوت کې سحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فارغ کفرغ وو قران به لست عثمان رضی اللہ عنہ کفرغ وو قران به لست بلکې دا الله دا حبیب پنځ پسا سحابه هغه چالوې چې حالتي ایمان کې دا الله حبیب قتل او بیا حالتی ایمان کې د دنیا نه لا دي سحابه خطول سحابه دي خو په سحابه کې هغه صحابیو به تر زی چاو د قران شریف ډیر تلاوت دا قران شریف ډیر ډیر قران, قرآن یاد امیر بهاغ سوک جوړول چې 4 سره د قران پاک ډېر تعلق ده د قران سره بای علما عمل تعلق جوړو او کومه وخت سجور نو کو کنه ساتای د دین ور موږ او ضرورت نشته د دې محافظ سوک الله رب عزت زمونږ استاد سره بد نصیبي جوان 13 او 40 کې او په خبرو ری دوکي په غيبتونو کې او قران مو نتيلاوتو کو نو مداووره دو او د دې ډير زيات برکات ابن كثير ذکر کړی <تصفح> وایي د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې ډير فتوحات شول عمر رضی الله عنه په دور کې 22 لাক مربع ميل علاقہ د عثمان رضی الله عنه په دور کې 44 لাক مربع ميل علاقہ فتح شوه د په دور کې دمخ کې دو اگر چې دای مرتبه ته چې ای مرتبه تیسا دا ابو بکر صدیق اوض عمر فاروق رضی اللہ عنہ همان مرتبہ لہذا تثمان نزی اللہ عنہ نوچتا دا خو فتوحات دید پر دور که دیر رشول ہے نیونی کسیر لیکنی جی داولی ویو غالک ببرکت تلاوتی کتابیشی دا دا قرآن شریف دی تلاوت برکات دی خلیفہ دیر تلاوت پکولو دیر تلاوت پکولو دا غنور خلفاؤکو مقابلہ کی د دې ته جوزي فضیلت وایي د قرآن د تلاوت خو یې پدې کړی ورشپا ورځ به قرآن لسطو زکه دا مراجلي تاریخ لیکلی چراغ مقام ابراهيم او بيت الله سرودري په یو ورخات کې قرآن شریف ختم کړي حضرت عثمان رضی الله بلکې علماو لیکلی د غایات د دې باره کراغله امن هو قانت انا الله یو لو رکات کې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن شریف تلاوت کړي د دې قرآن شریف تلاوت کول د دې د ذکر لپاره اهتمام کول دا د هر غلطي عقیدې او فتنې نه د بچاو ذریعہ دی الله دې موږ تاسولا د قرآن شریف ته تلاوت د دې د ذکرې په دی باندې د عمل کولو توفیق راکړي صحیح خوف الٰہی دې الله زموږ او تاسو په ظنو کې راولي او دا اسمر مسائب نن په مسلمانانو راغلي الٰہی العالمین دا تمام مسائب او تکالیف لري دا جانبادر جی سے بھی دے حجرے سے مولانا سید مفاتشے امام لکھناوہ سے ملا ادری بچے جنازہ بئی نوک باراں ملاڑی ہدیہ کی میں کئی یا بیا سڑے اور ستوپ پتہو کی کیت توجہ رکھی تھی درے بچے بے دعا غاریام پر دعا کیات کئی دس عمر مسلماناں نے پھر دعا کیات کئی یا پروردگار یا اللہ مزمون دے تھوے لوگ گناہ نوں معاف کی اللہ تمام امت مسلمہ گناہ معاف کی اله الا الله موه تمام امه مسلمه گناہوں نو معاف کی پروردگار یا علمسوم رمردگان دی الہدم علیہ السلام دوور نو کرو سپورے اغه په حالت اسلام کی ترشی وی الله غی مغفرت فرمائے الله غی سره درحمو د معاملو معامل اوک تا سوم رزندگی مسلمانان دی الہ الا لامین کدا حاضرین دی او ک غایبین دی مون کوله فی الہ الا لامین توفیق را نصیب کی الله زم فکر د قبر او دا اخرت جوړش اللہ اعظم پزنم کستا استاد حبیب سہی محبت واچي اللہ اعظم پزنم کستا استاد حبیب سہی محبت واچي الہ الہ الامینا دی حاضرین و مسلمانانو کی چھا من متعدد آغان د پاره ویلی الہ الہ الامی ادیس شری حاجتونو وی دغهو د خزانو نے پورت اللہ تمام بیمارانو تے شفائے کامل اور کی الله تمام بمعران و, و تشفائی کامل اور گئے پروردنگار علم سمر قرزداری دی اللہ آئی دکرزن و نخلاص کی سمر مسلمانان دی دی اولاد نشتا اللہ نے کمل صالح اولاد دو لور گئے دچاپ و منز کی دشمنی طرف گنئی دی الہ الالمینہ اگر دشمنی طرف گنئی خط پے گئے اللہ دا زبق زی مسلمانان پریشانو کی دی کغل عراق مسلمانان دی کدی چیش نیا دی کدی کشمیر و فلسطین دی اللہ دا تمام و الله دې مضمون همت په حال باندې رحم وکړي الاله العالمین اومت مسلمه د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې دینی دنیا بھی کے علماء دا او دنیوي پریشانو کې پروردګار یې اړه علما غټو لري پریشانای ختم کړي دعا وغواړي چې العالمین زمونږ د درس د عزې دا د درښونو دې کې برکات واچي او الله دا قائم, و دائم لری. سمر دا قائم و دائم لری. او دائم لري څومره د دین مراکز دې الاله العالمین یې قائم او دائم لري او څومره مسلمانانو د دین پر کارونو کې سم مدد کړي الاله العالمین داهین په مال او جان کې خیر او برکت و او نور موږ ته سبا توفيق راکي چې زموږ مال جان او وخت الله د خپل دین لپاره قبول کړي حوالینا ولا علينا الا لكا موزرہ و لديه و منابت الشجر اللهم ربنا ااتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا و کنعذاب النار صلی الله د کوټه پټه رری اسلامي <متصف> کیسه انکو تبهوس